اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليطامى والمساكين والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم درس مبارکا درس سوره بقرہ شروع او داموم ویلیو چې سوره بقرہ په اعتبار د مضمون سره سلور حصے دا زکا داوا او مقصد د سوره بقرې هغه سلور خبرې وي اسباد دا توحید د دا الله اسباد د دا رسالت دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم جهاد فی سبیل الله تعالی او انفاق فی سبیل الله تعالی څنګه دا و په سلورو خبرو مشتمل و دا قصي صورت منقسم و سلور حصوتا او لیس کی میں میاتونو او پاغی پاری کی اسباد توحید او غدر بابو نوا دغه تفصيل من کړو دویمہ حسان دچین میں نا کل منکانا ادو والی جبریل نا تر آیت نمبر ایک سو چینتر او پاغی کی اس بات در او پاغی د ہوئی ترازون و جوابونہ داری مونک تفصیل کرے بیاد یوصل و یا ایمنا لسل بیررا ان تولوا وجوهکم نه در میسده سوره بقرہ شروع کا او دای چلولات اور ایت نمبر 253 اپوري پدې کی مقصدی مسلہ بیان د جهاد فی سبیل الله تعالی او د جهاد د بارا اول د سپاهي مجاهد او د سولجر ضرورتي نو د مجاهد د تريننګ د بارا لسیفات ذکر کل چې د پینزو تعلق دا کیدی سرا او د پینزو تعلق د عمل سرا بیا د ملک د اصلاح د بارا سلور قوانین ذکر کل ملک با امن الاراضی چه ظالم لده ظلم سزا ملاوشی دویم قانون ملک با امن الاراضی چه مال با قانون د شریعت وانه تقسیم شي در ملک به امن الاراضی چه خلق لوگو تند سرادتی نو اسوم لی نو اسوم لی ارتباط النفس سلورم ملک و آمن على رازیج رشوت بگینی نهی ان الارتشا زمنن بیان د و صاحبانوں کو دو قسم حاجی ذکر کو یو خوش قسمتا یو بد قسمتا او داغی وضاحت مونگو کو تخبل واس مطابق اوس نننی سا وقت کی د دې زینا د کور د اصلاح لپاره اتل لس قوانين ذکر کړي چې کور کې امن او اصلاح او خوشالی غواړي نو د اتل لس خبرې چې کور کې لازم شي نو کور کې به امن وي ولوم باندې دا غینه په دې 215 آیات کې ذکر کړي چې د کور مشرب په کور پیسې لګي انفاق علی اهل البیت او بیا روس په کوم ان الله دویم قانون ذکر کای د الله لار کی جهاد کا وخت ضرورت راغې نو د وزان ندین دوانو پهلوان نه جوړای شي کندوله کندوکی پټېږي بلکې میدان د بروزی او جهاد وکای دریم قانون ذکر کای جګړه باغ میاشتو عزتمن دکي کمه چې سلور میاشتوي رجب ذوالقعده ذالحجه او محرم په دې کې د جګړې سو حکم ده سلورم قانون ذکر کوي نه ان الخمر والمیسر کور کې و امن الراضي چې دا کور کې جوارګر او شرابيني کله <قلتش> نشای کور کې نو امن ناراضي تنظیم قانون د معاشري لپاره د کور د اصلاح دا ذکر کړي اصلاح الیتام چې د یتیم پر سر باندې د شفقت لاس کې خودهشي او هغه سره مينو کړی شي نو معاشره کې به او کور کې به امني شپګنګ قانون ذکر کړي نهي ان نکاح المشرکات که خزه ډیرخه استداخ او اكيدې ډیران دي دی نو غاده وسره مکوا چې دا چا کیدا خرابه ده مشرکه خزه کور دراولي نو ټول نسل به دی برباد شي ووم قانون ذکر کئي نه انل افعال الممنوعه کم کارونه چې الله منکړيدي پاګه محسوس بیرد کې خپل کور واره سره ملاوی دی د منه دینونه به ملاویږي اتم قانون مقصد د جما چې تواد کې نو داغي مقصد سره دی تخپل کور واره سره ملاویږي مقصد سره دی نه هم قانون ذکر کوي تعظیم د الله اسنه د کور معاملاتو کې ګډ وړي او دا الله قانون در نه پاتې شي لسم قانون مساله د قسم فقورګه مساله د قسم راضی مداري به ستريکه کاری یو لسم قانون هغه مساله د طلاق او ان شاء الله چې کله خپل مو کې توروسی بیا به داغه وضاحت کوم دو لسم مساله د رضاعت چ مور ب بچیلہ پیسو مر و خ ورکای دو لسم قانون چې او خزه د کونډه شو ا د بسوم ر صبر کای ادت د متوفان ها زوجها چې جا خاون مر شو ا غ بسوم ر صبر کای لسم قانون ذکر کای طلاق د غیر مدخل بها یو جنې کویدن شوی دا خاون ور د طلاق ورغو د دې سو حکم دی شپا قانون ذکر کئی دمکور د اصلاح تا پارا محافظتن على الصلاوات دا مصبابندی واللسم قانون چې للعزواج چخپلو ببیانو لا بوسیط کئی او اتا قانون حکم دا متعیج یو خضر پریخو دان او جوڑا جامع ورطوالا او پریگی دا او انشاءاللہ و کم کوم کم قانون زموږ مخه زرازيد اغه وضاحت وکاو نن انساب کډون باندې قانون دی چې بخپل قربانې بده کور دکور مشر مال لګي کله چې پلار یا مشر ذکور بخپل بچو باندې مال نه لګي او داغه وسی نو بچي لوفر شي غلط ګارون الله سوا جاي یا غلطی دا خوشی نشایشی غلط خلق وسرکینی زګه هر انسان خپل ضرورت پورا کوي او هغه بیا د نه ګوري چې زه ما دا ضرورت د پورکېدو دا طریقه جایز دوکه نا جایز دا دا حلال دوکه حرام دا نو کله چې ته بچی باندې پیسه نه لګي دا خپل وس مطابق هغه لا پاټک نو قور دا پارا بہتر مشر دے پا کټ منی ولا ورګ نه د جیب خرچه نه ورګي نو هغه غلط او ګارون الله سوای شي نو کور د پا بهتر مشره اغه ده چې هغه په بچو کې انصاف وکي او په بچو بیسیو لګي لگائی. لګیو حدیث کی مرضی سرور کونین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې افضل افضل الدینر بهترین پیسې هغه دي چې یونفق الرجل علی عیاله چې سړی هغه پیسې په خپل بچو باندې په خپل خاندانو لګوي دا ټول نه بهتري پیسې دای دي دویم دي پیسې د پیسو اوچته مرتبه د هغه پیسو دا چې هغه سړی د جنگي سورلای باندې و لګي د جنگ د بارا ساوو سامان په والی jihad د بارا او دره بهتره پیسې هغه د آجي خلکږي په اصحاب jihad باندې ولغې د jihad مرګ ورو باندې نو مساله زمونږ د آدای شي په هر مشر په خپل قرباني خرچو کې او دوس مطابقو کې لګایو را راغې جامې ډېر رېمنې وي د الله حبيب صل الله عليه وسلم د تبوسو کو ولک ممالن الګس مال دولت د سرهښتاو کنا داس خړ پړ راغله هغه یو د الله حبيب زما دوه خانو کنده کی دی زما ته غاګانو کنده کی دی زما کجورې دی زما باغونه دي د الله حبيب صل الله عليه وسلم ورته فرمایل فل يرا پتا باندې دمال مال اثر د سرګان کړي شي چې تاسو مرسوم دولت دی نو داغه موافق ځان لرورلیواله داغه موافق ځان سره جامع واچوا خو کنه جامع جوړه کا د خوان د په اړه بحث ستواس کډ واچوا الله اوس درکړي د امزان له پولیسو یاري بن چې انکه واچونور کی الله دولت درکړي کنه خو سرلی دا چې دا 125 طاقت نشته نو په 70 باندې ما او چې دا غاډي طاقت نشته نو بیا په مورسیکل ما ګرځا او چې دره پراډو دلل گزر طاقت نشته نو بیا موټر کې ما ګرځا فل يور علي پتا باندې مال اثر ولي دي شي او قران کې به دلیل شته ګوره قال جبلقيس ته سلیمان عليه السلام خط ولي غلو او د هغې mulacharge خط یوړو تانه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحيم دا خد سلیمان پیغمبر د طرفنا راغله دي دا, دا الله قوم شروع کوم چې بخون ک مهربان دي الله تعول عليا واعطوني مسلمين ورته جواب ځواب کیږي مسلمانان شي سرکشیونه کوي نو هل قوم تاسو وای اولکیت الیه کتاب کریماته اورې عزتمن خدمه لا شویده هغه د نوور عبادت کولو د نوور عبادت کولو اوزان دې یو محل جوړ کړو چې پاګي کې 365 روشندانان برې خوډیو 365 بای کې روشندانې وي چې نوور وکم ځکه د نوور روزانه لار بدلې نو چې کوم روشندان ته نور مخامخ شو نو دې بزر سجدانور له شروع او هغه چې ګل سليمان عليه سلام تراله سلیمان عليه سلام ورته یو ماړی جوړ کړی و قرآن دا غي غوا د انها سرد ممرض من القوارير دا یو ماړی چې شیشو نه جوړ شوی دا یعنی دمرا نفاست سره دمرا مزیداره جوړ کړی و چې لاندې و بروونه وي پکې میام دل او د شیشې کوټاوې پی غيوی کې و چڑھونګي سي ده او ان شاء الله چې سورې نومل درو سپه بداغه آزاد کو نو سليمان عليه السلام بادشاہ او طاقت دي سشي او د شیشو د محل د جوړولو چې تعالی الله واس درکړې ده د وسم مطابق جوړکا ها خو اخرات یاد ساته زید ارز ریه اشتظام زبدین نظم نو هر سره دې په خپل اولاد باندې د خپل وسم مطابق دولت وګړ الګي تب وو اسکه استانه يسالونك ما ينفقون دا بو اس ته انا چې سشې مون خرچ کو کل مان فقط من خیرین او يا چې تاسو خرچ کوي س د مال مال خرچ کې نو پچا باندې لګو فل الوالدین د ټولنا بهترین مصرف د دې د عادت بخل مور او بلار باندې خرچه اوږي بل دولت کټې نو په مور لگو او بلارو لګو وال او په خپل او خپلوانو باندې وليتام او پيتمانانو باندې او لګي او بن والمسکینا او په غریبانو او ابن السبیل او په الله مال دولت بچاو لګو په بلارو لګو په مور لګو نو دې په ګولډانس وی سهار وقتی بایی سترکو بی چیخی نیویلی موز بینی کنه بی جلب ننیویلی خوز پیبه لخ پیبه سران منده بایی علاکه ولی دله دل دم, دم پا خوما دم ورلا پا خوما او جمه بایی یخیو با بایی او سپیبه نیرکی و دروله سابون بیوردنیویلی بلار بیده زرکو با سابون نشی لام بلی او سپیلو بی لکس نیویلیی اللہوی دولت بچاو لگو پا مور اپ لار بسوئی ملگو مل خدا دا قرآن کانون دے دا الله کتاب سوار لستو وقال مخیو کانون زکر کردے دے سم مرددناہو اسول السافلین بیا بیل لاند د لاندو نه کم د سپونو کروے کما نو دے بلگیا اس پے بلان بائی بل بلگیا ای ملز بل بلگی ای چرک بیپوگا بانی که خود ای دامی وی کلنگی ساتلی دی اسفل اصافیلین لانده دا لاندونا کم سی زیما چستا دا خدمت دا الله پیدا کریو نتا داغی نوکر رو گرزی دی داسه خلقم دنیا گشتا داغه زندگی کلنگی چرک دی داغه زندگی یو دا ملز یو ټونګه دا داغه زندگی د دا سفی و غب دی چی دامی دفلانی زی نروست دی او کله ور د خپوک یې زغوری او کله ولستر وګچخي پا گئی اسپی بلاګي لامبای وا اس ول الصافلين لان دې ده لان دونې کما الله او دا خدمت د پلاړو کسړیا پلار جمعه د بوزا جمعه نه را ولا پاک جامه او لواچ او یاد ساتي دا کوم خلک سپی ساتي نو د سپی او ګټنۍ او داغه سہولتونه او ګوراو د بوډا پلاړو سہولتونه بیا او نو دته د سوچ په ایراړې پیله ورکئ او پلار ررسې چین شي ورکل دته چې کم دی سوچ غړو کې چوری سپیله او پلارې سپور او روټ دغه سنی شي غړی غ غځې کې بابا و تر تووخېږي موږ هم د خوبهستې او ماشومان نې د خوب بهستی الله فلیل ووالی دی نو دولت په مور او پلار بانې وول کوه یا سا ای دنیا ک چا د مور او خدمت کړی دی الله دا هغه اولاد مکان پیدا کړی دی او دا آغا خدمت شوهره مخکي مشران وبګه څا کولا د چینه کی دا قانونو چې کم سره به د شپې تو کالو شو نوبه وښتو سینلې وګور زولو یو ورځ یو بوډا خپل زبر او غکړې دی بلارې شپې شپیتو کالو شوهه ا یو غونډی تیرا اوس ته چدا غځې نه سمندر ته ورزوم جخلاش شمته نو دا پلار دیسوی ته وای چې بچې د fiziana مې مو ورزو لګم مخ کې بوزا اغه دیزه کې او دغه ځکه چې سفر راکده وې نه سمو د مخ کې د دغه ځینه مخ پر بلار ورزو نو مالغ مخ کې بوزا اغه وې ښا یعنی زمام سبا دا انجام دي ما خپل بچي را وای دنه مې ورزې نو واپس ګبلار او کور بوتلو وزمو وختنوی مدل مشهور ده وجیدش پیټوشي نو د وشتوشي دا ولی چې مونخ په لو بچول قرآن او سنت نه دی خاله مونخ په لو بچول د الله کتاب لاس کې نه دی ورغړې مونخ په لو بچول دنیوي تعلیم هغې ورغړې ډاکټر کړه مو ده پروفسور کړه ده بهرملګر مو لګره د اعلی اجهوकेशन د خو چې کله به دنیوي تعلیم وکي او کله راشي نو چله ماشاءالله چېن کسان بې چې هغه ویده زم ما پلار دی چې کله مرګ وروږي ناشتي او پلار یې په ډیر کې لګيای او تبو دې زوګی دا بابا سوګده ویده مودي بوټو لمالي ساتلې ده خپل پلار ولې مالیک کاری بیا زګه پدیه غل شرم محسوسيږي چې وې دې زړه دې سړي بچي ما ها پلار ځان سره ګاړی کې نه کې نهي چې خلک به چې دا کوړه د ډاکترې پلارار دی نه نه الله و چې کممال دی په خپل موور پلارې ل لی وله ربی او په خپلو پوانووله او پهمانانو باندې وال او په غریبانانو ابسب او په وما تفالو من خیر اوغ چې خرچ کوي تاسوال اللّٰه فلا رقیف ان الله بي علیم نو الله باغبانې پواده ته دا الله بونو می اوسیز ورکه نو الله باغبانې پواده کوتیبا علیکم اوس دې نه دو حکم, حکم د jihad د کیتال کوتیبا علیکم الکتال وهو کرح لكم دا دويم قانون ده کېتال جګړه کول jihad کول چتالو جنگ بس کاری خود دفاع خپل ځان د خپل وطن دا فرض ده واي الله فرمایي كتب علیکم لازم شوې دې بتا سبان دې القتال والجنگ وهو کره حال دا دے چی دا جنگ بد لگی تا سو تا جنگ کول تا سو لبت کارخ کاری خواسا ان تکرہو شیئن دیر الزلام تکرہو شیئن تا بد گنئیو سیز لرب بظاہرا و هو خیر لکم اگا بستا سو دا پارا بہتری یعنی بعضی وقتی جنگ کول بستا دا پارا فیدا منی و اسا ان تحب شيئا او ډیر زلاتب مينګه دي اوسي سرا او هو شر لكم او, او, او, او تاسو تسد بارا شروي مصیبت وی ستا به اوسي سره ډیربني خو اغبا مصیبتي او شر به وی والله يعلم وانتم لا تعلمون او الله بوېږي او تاسو نه بوېږئ په خير او شر باندې څوک بوېږي ذات الله تا دا پارا سخیر دے او اس تا دا پارا سشر دے بادی او اللہ پوئی دے دیر کرتا مونگی اسیز دازی کرنو سرے وئی یرا کدازیز میں واقستے نو بادی کی وزمہ فیدائی او اگی کې نقصان مومی آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کی پل خبر نہیں نہیں څلې ده سره غوښتل د فارمنصوبه کوي فلاني ځای کې مزمکا واغستان او باغيبو با پلازه جوړو ما فلاني ځای کې ضرورت په اړه مزمکا دا نوې کېو پېټرول جوړو ما او فلاني ځای کې و مارکیټ جوړو ما. او فلانی کې بادا کو ما او په تو دنيشتیا نن ما خام. یا سبا ما خام دنیا نتلني انسان خو منسوبي ډېرې لويو کې دي جوړي او منصوبی اغه بادشي او اسونی خلق په بیا ما ذکر نه دم راغا عبدالرحمن بابا وی دم راغا چې پتا سسی گنه زګه اخ یوره زلد دنیا م دل دی اوس دا پته نشته چې مونږ څوک مخ روان دی او څوک راستو خو چې سو گم زی زمونږه دعا دا چې الله دی ایمان سلامت کی سره د ایمان علی الله مونږ د دنیا نبو زی دا دنیا د دنیا جن دا چن روزه دی او د دې هیڅ مقصد نشته سیوا د الله درضا کول نه چا چې دنیا کې الله رضا کو خپل زندگی د الله په لار کې ولا ګولا هغه په هر لحاظ باندې رزق حلال غټل د عبادت ته چې تخپلو و بشول حلاله روټۍ دا عبادت ته تکلیف برداشت دا دارنګي دا الله کتاب دکینه دا عبادت ده دا الله ذکر او اسکار کې دا الله د الله عبادت ده تر هغه ټول رسول کار غوا کا خبرې دنیا م کو سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله یو کلمه په خوله باندې وایا بزرګرو پیری وایا اغستا من الله مکی لک او کته دنیا ډیر کا بوله کې دا کو کن فری لګول دا او دی ڈیا گانی او ری نو دا مملنا مکلی کرے گی تا غکی انفری لگو لی پر دی غیبت او ری ہاں زان لی تلاوت او لگو قرآن تلاوت او لگو علا بذکر اللہ القلوب خبردار د الله په باندی اغازن اللہ اتمنان حاصلی گی نو تو بی اوسیز بد کرنی اللہو یا بتا دا پارا خیری او دیر سی زنبتو خیر کرنی اغازن تا دا پارا شریع الله و یذ بوېګم او تاسو نه بوېګي بیا ګورئ یسئلونک ما زا ينفقون تاسو ک ایستانا چې څه مون خرج کو ګل تور ته ما انفق من خير اګه چې خرج کوې تاسو سد مال نا نو الوالدين مور او بل اړ باندې خرج کئ پلار د سپینې جا چولی دي او طور پټکې والی دی شملی په ک نخلی ده او ښستان سا و سره دا سپین سادرې په وړې او دیره کې ناستومخواند وک او چې نه پلار نه د سول پووی روان نوقطته ډیر ټ راپه کې او اسکټ دی چولی دی سره کاپړې پې دلته رستې دا او یفون دی لاس کې د مثال په طور بانددي ری ع ک د لغولې دي او پلار ده آجز ده اغا شلیده لی چپلی ده پلاشتکا واغیم پتار گرنده لی دی نستا ده نوابیس خوان نیشتا خوان علا ده چه تا زان فکیر که او پلار او جد که زگستا کامیابی ده پار اخپل پلار ستا پلار زندگی بایل لی اغا اخپل زان خاوری کرده ده نتی ده مقام ترا رسوله دنیا که دو هسته ای داسی دی چه ستا ده کامیابی ده پارا اغای اخبر زندگی بداو لگی اغای او پلار ده او بلا مور پلار نور لنگوری سرده لنگوری لگ لنگوری و افسوس ده چاشتا اغای سره قدر نیشتا او ده چانه چی اللہ غزتی الله دی غزه جهان خستکی فل للوالدين نو پګار دی انسان په خپل مور بلار خرچ اوږي والاقربين او بخبل او خپلوانو باندې وليتام او خرچ اوږي په يتيمانانو او په غريبانانو باندې او ابن او په وما تفعلوا من خير او هغه ج خرج کوي تاسو صدې مالنه من خيرن سمالنه فان الله به الیم نو الله باغی وانی په هده د وې مغم د jihad د کتاب كتب علیکم الکتاب لازم شوی ده په تاسو باندې جنگ او هو قره او دا جنگ بدل کی تاسو و او او کریب دادا خبرا دیر زلا تک رہو چې تاسو بد بگنیو سیز لرا و هوا خیر لکم او غب غور تاسو د بارا پایک وفیدی و ان انتو حبو شیئن او کریب دی چې تاسو من بگوئی دیو سیز لرا و هوا شر لکم او غب مصیبت وی تاسو لا والله یعلمو اللہ خبوئیگی وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أَوْ تَا سُنَّ بُوِي گئي وَحُر دَوَانَ النَّلَمْ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد النبي اور محمد صلی الله مغفر لي ولوالدي واللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من ربنا أفرغ علينا صبرا وسبت أخدامنا فانصرنا على الكوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمننا. فاخفر لنا جنوبنا وكفر عن ناسياتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وكنا جابلنا رسول الله تعالى.